שיעור 20, חלק א', ביקור בתיאטרון. אמש אכלנו ארוחת ערב אצל גיסי. לאחר ארוחת הערב הלכנו לראות הצגה. הגענו לתיאטרון עשר דקות לפני התחלת ההצגה. בפתח עמד סדרן ובדק את כרטיסי הכניסה. נכנסנו לתיאטרון ושמנו את הבגדים במלתחה. ישבנו ביציע. הכיסאות היו מרופדים ונוחים. רול המקומות היו דפוסים. אפשר לומר שהאולם היה מלא מפה אל פה. בשעה שמונה ושלושים בדיוק עלה המסך וההצגה התחילה. תא התזמורת היה לפני הבימה. התפאורה הייתה יפה מאוד. בין המערכה השנייה והשלישית הייתה הפסקה. אחרי ההצגה הלכנו לשתות קפה בבית קפה ושוחחנו על המחזה. אשתי וגיסי נהנו מאוד מהמחזה. שרון נהנתה מהריקודים, אך לא מהשירים. אני מעדיף הצגה רצינית על מחזמר. חלק ב' קולנוע יעקב, אולי תזמין אותי פעם לסרט. יש סרט טוב בקולנוע אלנבי. איזו בקשה אחרי 15 שנות נישואים. אני צריך להזמין אותך? תזמיני כרטיסים להצגה של הערב. לאיזו הצגה? ראשונה או שנייה? אני חושב שכדאי להזמין כרטיסים להצגה השנייה. למה להצגה השנייה? מחר בבוקר צריך לקום מוקדם. הסיבה פשוטה. ההצגה השנייה מתחילה בשעה תשע ורבע, ועד אז נספיק לאכול ולהשכיב את הילדים לישון. מה? ממתי צריך להשכיב אותי לישון? אני יכול ללכת לישון בעצמי. אותי בוודאי לא צריך להשכיב. אתם צודקים. לפעמים אני שוכח שאתם כבר ילדים גדולים. נלך מוקדם. אני רוצה לראות את היומן.